Szorongás attól, hogy az agyam szakít velem. Hello. Szia. Milyen sokan vannak egy-kethethez képest. Igen, és ezért a pincér nem is vette a fáradtságot, hogy megkérdezze, élek vagy halok-e. Leülsz végre? Aha, csak ez a kabát. Komolyan mondom, aki ilyen szűk gombjukakat talált ki, ennek mi az értelme? Az életemből elvesz legalább négy évet, hogy kivegombolom ezt a kurva balonkabátot és ahhoz képest milyen rettenetesen drága volt. Mondtam, hogy ne vedd meg. Jó, te mindenre azt mondod, hogy ne vegyem meg. Jól nézel ki. Ugyan már hullafáradt vagyok. Nem látszik. Cs, vagy csak te nem veszed észre. Szerintem mielőtt belemennénk, rendeljünk, jó? Persze, persze, rendeljünk. Jó estét, szeretnénk... Ö, én azt hiszem, szeretnénk előítelt is rendelni, ugye? Nem, én nem kérek. Biztos? Igen, semmi kedvem halára zabálni magam alvás előtt. Oké, akkor csak én kérek. A májpástétom jó ötlet? Pff, tényleg? Tényleg belsőséget fogsz rendelni? Oké, ö, legyen a ratatui. Bár tudod, mi jut eszembe a rétegzett dolgokról. Igen, én találtam ki, frappáns. Oké, okay. akkor te egyetlen kérsz valamit, vagy? Én a napi leves kérem szépen, és egy nagy vizet is. Biztos ennyi? Legalább egyikünk hadd legyen fegyelmezett. Oké, okay. oké. Okay. Miért csinálsz úgy, mintha ellened lennék? <há> Ez most komolyan kérdezed? Igen, halálosan komolyan. Viccesnek találom, hogy a halállal dobálózol. Ez valami fenyegetés ide jutottunk? Miért? Ha megfenyegetlek hallgatsz rám, ha jól bánok veled számít, ha szarul vagyok érdekel. Hogy mondhatsz ilyet? Hogy ne érdekelne te vagy számomra a legfontosabb? Dehogy vagyok? De, de te vagy téged szeretlek a legjobban az egész világon. Miért nem érzem? Miért nem érzem, hm? Nem mondd, hogy nem érzed. A bántást érzem, a határaim feszegetését érzem. Azt érzem, hogy hiába figyelmeztetlek ezerszer is milliószor, hogy ez így nem fog menni, szarsz rám. Mégis megy. De nem vagyok boldog. Pontosan tudod, hogy milyenek az éjszakáim. Terror az egész. Én is szenvedek tőle. És akkor most mit tegyek? Csapjam szét magam? Szűnjek meg létezni? Olgyam meg helyetted? Megígérem, hogy jobb lesz. Évek óta ezt ígérgeted, és semmi nem változik. Nem mondd, hogy nem jobb. Nem jobb. Minden csak sokkal nehezebb. Oké, okay, vannak örömök, de pillanatnyi az egész, ráadásul ha az ember ennyi mindent megélt, pontosan tudja, hogy ezek a fellángolós időszakok lófasz sem érnek. Kiegyensúlyozott akarok lenni, boldog, egészséges, nem bírok tovább így élni. Azt hiszed ez nekem jó? Szerinted én nem szenvedek ettől, hogy bántalak? De mit tegyek? Mit tegyek? Most ebben vagyunk, és végig kell lépkednünk egyszerűen az úton, végig kell szenvednünk ezt a folyamatot együtt. Nem lehet megúszni. És mi van, ha kicsekkolok? Mi van, ha nem bírom tovább? Nem csekkolsz ki. Ez a baj. Ez. Pontosan ez. Készpénznek veszed, hogy vagyok. Zéró tiszteletet kapok. Zéró megbecsülést. Miről beszélsz? Csak te kapsz tiszteletet. Téd az összes megbecsülés. Mindenki téged imád, mindenki téged méltat. És mindenki kihasznál. Nem fog menni. Nem csinálom ezt így tovább. Mi ez az időbeosztás? Tényleg képes voltál még két dolgot elvállalni? Miért nem gondolsz rám? Az estékre, a reggelekre, a hétvégékre egy kicsi időre lenne szükségem, amit nem gürizéssel kell tölteni. Oké, okay, oké, okay, vegyük végig, mit szeretnél? Tényleg? Azt akarom, hogy boldog legyél? Sikeres akarsz lenni, nem boldog. Ez nem igaz. De igaz, de igaz. Azt hiszed, kevesebb vagy, ha nem hajtod szét magad, pedig pont, hogy többre lennél képes. Tudod, hogy vannak lehetőségek, amiket meg kell ragadni, nem számít, mikor jönnek. Én is fáradt vagyok. Én vagyok fáradt. Oké, okay. nyugodj meg. Vagy mi lesz? Megint leszed állsz? Csak nehogy pánikba essek? Jaj, csak a szorongás, ne, úgy nem lehet élni, akkor nem lehet majd dolgozni. Hát ez az ára, ezt te csináltad. Oké, okay. nyugodj meg, jó? Nem szabad ilyen szélsőségesnek lenni. Beszéljük meg, vegyük végig, vegyük végig sorban. Rendben, bár már ezerszer elmondtam. Mondd el újra, kérlek. Jó. Rendes idő. Pihenés. Kiegyensúlyozott étkezés. Nem ilyen kibaszott, itt -ott beleharapott szendvicsek. Teljes kiörlésű. Leszarom. A konyha hónapok óta nem látott zöldséget. Miért nem rendelünk? Tessék, akkor rendeljünk. Mert elég volt az irracionális pénzköltésből. Oh, neked minden irracionális. Sajnálom, én így működöm. Egyébként pedig nem az, csak te képtelen vagy meglépni azokat a dolgokat, amik racionálisak. Oké, okay. és még nyaralás. Mikor utaztunk el utoljára bárhova? Na az irracionális. Szükségünk van rá. Lehet ezer százalék. Tudod, mire nincs szükségünk? Arra, hogy hajnalig a Varga Judith facebookja alatti kommenteket olvasgast, hogy Instagram moz az ágyban, hogy így áll, hogy drogoz. Valahogy nekem is ki kell eresztenem a gőzt? Csak, hogy azt én szopom be. Hajnalig lüktetnek a te kérvényeim. Nyugodt életet akarok, megmondtam. Átlagosat. Egyikünk sem átlagos, úgyhogy ez nem nagyon fog menni. És akkor tönkre kell baszni magunkat? Vagy mi? Tehetek róla, hogy zúdul ránk a szar? Covid, Putyin, Orbán, Klíma, van, amiről nem Orbán tehet. Hát, nem sok olyan van. Tudod pontosan, mire gondolok. Oké, okay, az nem a te területed, szerintem oda most nem erészkedjünk. És miért kell felhoznod ilyeneket? Miért kell mindig emlékeztetned a hibáimra? Minden az én területem. Te vagy a partnerem. Minden, amit csinálsz, engem érint. Az én működésemre is hatással van. És miért ne emlékeztetnének ki, ha én nem? Hmm, senki, ha lehet senki ne emlékeztesse hajnali négykor arra, hogyan pisáltam magam össze nyilvánosan az anyák nap ünnepségen négy évesen? Ilyet soha nem hoztam fel. Ez meg se történt. Csak szeretnéd, ha nem történt volna meg, különben miért emlékeztetnél erre, vagy bármilyen pokoli emlékre, ami miatt hajnalig forgolódom. Hú, de érzékeny lettél hirtelen. Hát igen, sajnálom, ha csalódást okoztam, úgy tűnik nem vagyok annyira intellektuális, mint szerettük volna. Vannak érzelmeim. Vannak érzelmeid, de azt hittem, nem vagy hülye. Na, arról viszont, ha hülye vagyok, te is tehetsz fegyelem kérdése, minden fegyelem kérdése. És az ösztön? Hagyjál már az ösztönnel! nem a lélekkel jössz mindjárt, 21 gram, megáll az eszem. Érdekes módon mások valahogy meg tudják állni, hogy ugyanabba a pocsajába lépjenek. Mások, mások. Nem értem, miért akarsz olyan lenni, mint a többiek. Az a jó benned, hogy nem vagy olyan, mint a többi. Te nem vagy olyan, mint más. Én pedig te miattad nem vagyok normális életet akarok. Nincs normális élet. Nekünk nincs. Nem adatot meg. El kell fogadnod. Köszönöm. köszönöm. A kenyeret nem is kérem. Köszönöm. Köszönöm. Figyelj. Tudom, hogy nehéz mostanában, de hidd el, hogy ez nem lesz örökre így. Tényleg. Nagyon szeretnélek megbecsülni. Nagyon szeretlek, és ha úgy is tűnik néha, hogy mérges vagyok rád, vagy ne Isten azt akarnám, hogy ne legyél az életem része, ami vagy, hát az nem a valóság. Valóság? Honnan tudnád te, hogy mi a valóság? Miattad, hogy te megmondod? Tisztában vagyok vele, hogy nehéz velem. De közben nem cserélnélek el semmiért, én boldog vagyok, hogy ilyen agyat kaptam, mint te. Remélem is. Mert a végén kapitulálok. Az neked lesz rossz? Neked is rossz lesz. Nem emlékszel a cikre, amit olvastam, hogy a test lefejezés után 15 perccel is érzi még a fájdalmat? Mármint te érzed a fájdalmat, hiszen nálad a központ. Maradjunk annyiba, hogyha nem bánsz velem jobban, mindenkinek kurva szar lesz. Megígérem. Jaj, nem mosolyog. Te sem.